Elin Pelin, unchiul Peio Deșteptul de ghiuro și deștepții lui tovarăș În sat se acuiase o ursoaică prădalnică și mâncase fetele de pe la fântâni, babele de pe lângă vetre, bătrânii de prin cârcium, copiii de pe uliți. Nu se găsise însă nimeni să o omoare și să scape satul de belea. Până la urmă, deșteptul de ghiuro și deștepții lui tovarăș se hotărâră să-i vină de hac. Îi duse ghiuro prin codrul verde, peste voi și dealuri. Îi duse și rugă să prindă ursoaica și, vie sau moartă, să o aducă în sat. Merseră ei ce merseră, se potigniră ce se potigniră și până la urmă ajunseră la bârlogul ursoaicei. Și când ajunseră acolo, tare se mai bucură deșteptul de ghiuro și deștepții lui tovarăș. Haide, ursoaică, Tudoro!" Strigă Ghiro: Vino să ne luptăm! Din burlogul rece, Ursoaica, prădalnică, îi răspunse cu un mormăit, dar nu ieși la lumină. Stai, că te învăț eu minte! strigă deșteptul de Ghiro, după care le spuse deșteptilor săi prieteni: Legați-mă peste mijloc cu niște frânghii groase și dați în drumul în burlogul Ursoaicei. De ureche am să scot afară. Îl legară pe deșteptul de ghiuro și dădură drumul în bârlog. Ursaica Tudora înfulecă într-o clipă capul deștept al lui ghiuro și apoi se puse pe mormăit. Aha, a prins-o! Ține, ghiuro! strigară lui Tovară ștrăgând de frânghie. trage afară, trage ursaica înăuntru. Trage ursaica înăuntru, trage-i afară. După un timp, ce să vezi? Îl scot pe deșteptul de ghiro fără cap. Tare se mai minunară vitejii cei deștepți. Măi, ia stați, dar unde-i capul lui ghiură? Păi avea cap? Eu zic avea. Eu, dacă mă gândesc bine, zic că n-avea. Ba avea? Ba n-avea. Se certară vitejii noștri și nu se putură înțelege avea sau că n-avea cap deșteptul de ghiro. La urmă s-au dus o întrebe pe nevasă sa, Girovica. Bat ei ce bat la ușă și zic, ieși afară, Ghiurovico, și spune-ne, avea Ghiurocap sau n-avea? Ieși Ghiurovica, se scăpână în crește, se gândi și apoi zise. Nu știu. Cum adică nu știi? Mai gândește-te. De știu eu. În primăvară, ghiroș-a cumpăra căciulă, așa că trebuia să fie avut cap.